Creștetul misagolii de gânduri Creștetul misagolii de gânduri Sunt doar o lumină, doar avânt Port numai veșmântul de iubire Și sunt legănare de pământ Tălpile-mi le doar de nori Și aburesc ca ochii de iubire Lasă o lacrimă să se usuce în unghii trupul să se amestece mai bine în fire ce mai trebui să vină în fugă ca să fie gestul meu rotund, îmi șoptește tatăl la ureche. Ești din haina asta de pământ."